Я спраглий чистої джерельної води Твоїх очей, їх глибини, їх неосяжності, їх безсмертя і можливості розчинення у них, їх буття у небутті, їх правди, єдину можливої на землі правди кохання. Я бродив світом, неприкаяний і стражденний, стомлений і зраджений. Спустошений і виповнений тягарем земних тривог, порожньої ваги щоденності, Вдивлявся у юрбу, жадібно впиваючись у кожне обличчя, що ковзало повз, як мить. Обличчя іншої людини. Я шукав твої очі і не знаходив їх. Хто ти? Де ти? Я волав німим криком. Лунало моє питання у вісні і у віч. Я молився усьому сущому і несущому. Горлав страшним, беззвучним воланням того, хто конає на самотині, спраглий у пустелі людської відстороненості. «Де ти? Я шукав твої очі!» Вони мали. Відслонити світ для мене? Привнести світло у темне царство чужих тіней, дріб'язкових переживань і порожніх побачень? Я шукав дедалі відчай душніше, дедалі безнадійніше. Я шукав їх, твої очі. Які вони? – питаю себе. І не можу відповісти на це запитання, бо давно вже не знаю, хто ти, де ти, хто саме ти. Очі твої сірі, блакитні, зелені. Біль мій, серце моє, душа моя. І Я вірю в них, раптом я вірю в них. Так хочеться повірити, що диво стається з людиною, і що зненацька може вона знайти у ту єдину основу свого існування, що може означати для неї все життя, усе на світі, більше, ніж буття, більше, ніж свідомість, ніж розум. Просто безмежно, несамовиту, знетямлену віру в лед, яка є коханням. Але гримлять розгони часу, і виростає море. І ось я знову сам серед усього того, що вигадав, що виснив, що уявив собі, навіявши солодкий сон, який поступово тане, як вранішній імла під яскравим сонцем реальності, як туман перед наступом морозу, і я повільно і страшно прокидаюсь у пустелі самотності, гнаний і переслідуваний, змучений і зболений, втрачений для всього і для себе. Час б'є у дзвони, кричать півні і опівночі, щазають шари, щазає завороженість. І твої очі, що іскрились правдою і вірою, пройняті вже іним внутрішнього холоду, Звернуті в інший світ. З них щезає тепло, правда. Щезає моє життя, і щезаєш ти. Хоч ще дивися на мене, та не бачиш. В очах твоїх просупає відчуженість. Хтось інший, кого я не знаю, вирізняється у твоєму обличчі, і я, жахаючись, затуляюсь руками і страшних видінь. Від жагу побачити у твоїх очах Уявити в тобі привид іншого кохання Я тікаю геть Я тікаю геть від тебе Від себе Я тікаю геть від усього світу Бо мене час І хтось інший любитиме тебе І ти вже не ти Бо то хтось інший підійшов до тебе Не я Я щас Розчинився в вітрі, розтанув у воді. Поглинули мене ліси і пущі, А очі твої спорожніли. Їх теж нема. Замість глибокої джерельної води, Замість чистого світла, Що затоплює усе навколо і народжує життя, На мене дивляться порожні очниці, У яких лише спогад може нагадати минуло, Яке було у нас, Яке було нашим, як спогад про сон, як зустріч із важким ранком спохмілля, як сувора невідворотність того, що якось уже зупиниться і припиниться наше існування, раз і назавжди.